Hallo amal, wacht jylle al vir my om te praat. Nou kom dan, laat ons begin. Nadat Jacob die siening van sy broer Esau in sy plek gekry het by Isaac, moes Jacob nou vir sy broer wegkry, want sy broer was baie baie kwaad vir hom. En Isaac het weer met Jacob gepraat en hy het om gesien en vir hom gesê, Moe nie vrou vat uit die dochters van Kana nie, Maar ga nou na jou oom toe, jou maase broer, Laban, en dan gaan haal jy daar vir jou een vrou uit een van sy dochters. Nou ek weet nie of jylle weet wat beteken die naam Laban. Laban beteken blank, en blank beteken om wit te wees soos ek en jy. So Jacob moes nou vir hom een vrou gaan haal wat net soos hy gelijk het, en soos wat ek en jy lyk. Like. En verder het Isaac vir Jacob gesê, Mag El die Almachtige jou sien en jou baie vermeerder, so dat jy baie volke of mense kan word. En mag Jave vir jou Abramse sien gee, vir jou en al jou kinders, so dat jy die stikkie aarde waarin jy nou ‘n vreemdeling gaan wees, in besit kan neem. So het Isaac dan vir Jacob weggestuur en Jacob het toen nou gegaan na sy maase broer Laban toe. Maar op die pad padsoen toe het daar iets baie interessants gebeur. Terwyl hy nou op pad was, het, het aand aandbeginne word en hy het toen nou n plekkie gekry iwerste waar hy sommer maar net daar kan lee en die nacht kan deurbring. En toe hy nou een lekke leeplekkie gekryd, vat hy een van die klippe daar en hy sit het onder sy kop en hy gaan leep op dit om te slaap. En toe begin hy droom. En nou Jacob droom, hy sien een leer. Julle weet moos wat is een leer. Mens klim moos op een leer om by iets te kom wat bykie hoog is. Toe droom hy nou, hy sien so een leer wat vanaf die aarde tot by die jemmele kom en hy sien die boodskappers van Elohim. Julle weet moos wat is boodskappers van vader? Nee, dit is die wat ons altyd na verwees, as engele. En Jacob sien toe hoe hierdie boodskappers op in die hemel ingaan met hierdie leer, en dan weer van boe af kom met die leer. En Jawe het heel boe aan die punt self gestaan, en hy sê vir Jacob, Ek is Jawee, die Elohei van jou vader Abraham en die Elohei van Isaac. Die aarde waar jy op haar le en slaap, ha sal ek aan jou en jou saad gee. En jou saad sal wees soos al die baie stof van die aarde. En jy sal uitbrei na die weste en die ooste en na die noorde en na die suide. En in jou sal al die families van die Adamiet, geseen word en kyk, ek is met jou en ek sal jou bewaar oorals te waar jy heen gaan en ek sal jou terugbring na hier die grond of na hier die aarde toe want ek sal jou nie verlaat nie totdat ek gedoen het wat ek nou vir jou gesê het nou maaikies, nou wonder jylle seker wat is ons saad as vader dan nou vir hom sê Ek sal jou en jou saad help en ek sal die aarde vir jou en jou saad gee. Is dit nou die saadjies van die bome en die planten? Nee, maaikies, dit is nie. Dit is al ons kinders. As jy 'n een appelkie se saad vat en jy plant het, dan kom daar moos nou nog een appelboompie op. Nou ja, ons saad is allemaal mense soos ek en jy, wat soos ek en jy like, en wat soos en ek en jy in ons harte vol van liefde vir Jawe moet wees. En nadat vader dit vir hom gesê het, toe word hy wakker, en toe hy wakker word, sê hy, Jete, rechtig, Jawe is op hierdie plek, en ek het dit nie geweet nie. En toe het hy bevrees geword, en nou ons neem aan dat die woord bevrees beteken eindelijk maar, bieke bangerig geword, bieke geskrik, ney? En hy sê toe, hierdie is seker niks anders as die huis van Elohim nie, en dit is hier waar die poort na die jimmele toe is. En toe staan Jacob die moore vroeg op, en hy neem hierdie klip waarop hy geslaap het wat onder sy kop was, en hy sit dit mooi recht op as een gedenksteen, so dat die mens kan sien, en hy het olieboob haar uitgegiet, en hy het die plek van toe af betel genoem. Al was die stadse naam waar hy dit was, bieke anders te, die stadse naam was Luz, maar hy het nou veranderd na Bethel toe. En Jacob het daar een gelofte gedoen aan vader, en hy het gesê, as Elohim my vader met my sal wees om my te bewaar op hierdie weg wat ek moet gaan, en aan my brood sal gee om te eet, en kleer om aan te trek, en ek behou na die huis van my vader kan terugkeer, dan sal Jawe my Elohim wees. Met ander woorde, hy sal dan altyd vir Yahweh aanbid as sy vader wat in die jimmele is. En dit is hoekom ons nog steeds ons vader aanbid wat in die jimmele woon en wat nou in ons harte ook woon. Ne? Hy het nog altyd daar gewoon, mense het dit net nie altyd besef nie. En verder het hy gesê, en hierdie klip sal as een gedenksteen opgerig word. Dit is nou die klip wat onder sy kop geleed het hy sal ‘n huis van Elohim wees, en van alles wat vader vir hom gee, sal hy dan verseker een tiende van alles wat hy krij teruggeef vir vader. Nou wonder jylle seker weer, hoe kan een mens nou van een klip een huis vir vader maak? Dit klink een biekie snaaks, ne? Maar denk een biekie mooi, betuimel is ons harte so hard soos een stuk klip, want ons wil nie vir ons maaikies lief wees nie, en ons wil nie vir mense lief wees wat ons harte seer maak nie, en dan word ons harte hard, en as ons harte dan nou so hard geword het soos klip, dan moet ons om nou weer sag maak, vol liefde maak, want liefde is al wat ons ou klipharde harte weer kan sag maak, en dan kan vader daarin woon, dan is dit een huis vir vader, Jylle moet altyd onthou dat ons ons klip harte moet verander. Want as ons het nie doen nie, dan sal ons nie verewig saam met Jahwee kan leef nie. Dan moet ons in die duisternis gaan leef waar ammal sy harte verskrikkelijk hard soos klip is. So ons moet nou hierdie klip harte van ons verombring, dat ons het kan sag kry met sy liefde. Jylle moet het onthou en onthou dit wanneer jylle bed hoort. En kom ons help nou vir mekaar om ons harte mooi sacht te kry en het mooi sacht te hou, dier liefde vir ons naaste te en vir jawe boe alles en amal. Gaan doen dit nou en dan praat ons die volgende keer weer.